Великардєри аж у Вінниці І тоді в розмову втрутився крамер пройда влас Кундрик Що саме приїхав із сусіднього села Купити чи вицаранити в батька меду Можна і ближче знайти Не знати на що таємничий натякнув крамер. Тоді де? У пана Дашківського Кундрик заснував усе обличчя павутинням лукавості Семен згадав дивака пана, який жив різною старожитністю, і з усіх усюд стягував на своє подвір'я половецьких та скіфських баб. Ці неоковирні камени стояли проти неба, лякаючи дітвору і вагітних жінок. Де ж у нього камінь взявся? А хіба ті баби, що колись на могилах стояли, не камінь? Пан тепер кудись утік, то не береш тих цем під того добра». А мені за пораду гореч поставиш. За цим діло не стане, але ж ці баби історія. Кому ця історія потрібна, а камінь згадиться, сміється тонке павутиння з що довчасно почало пробиватись на обличчі Крамаря. Так і не зробив. За одну ніч кілька разів крутнувся з найметом за каменами, а потім почав укладати їх у неглибокі гівчаки. Щоб камінь рівно ліг по кутках, довелося розбити чотири камени і нарізно покласти де ноги, де груди, де голови. Того ранку, як на камінь мали зрихтувати підвалини, густо випала роса, і коли магазинник з майстрами підійшов до камен, то побачив у їхніх очах сльози. «Не на добро плаче камінь», – похитав головою старий майстер, що неодно будував оселю. «За бабуони», – відказав батько, хоча й йому не дуже хотілося закопувати камінних жінок. «Навряд», – відповів майстер, і старими руками почав витирати очниці камен, щоб не йшли вони в землю з сльозами. Мазаник довго не міг забути ці сльози на камінних жінках. Та, очевидно, не вгадав старий майстер. Добро звідусіль попливло до нової хати – і тільки не покорила вона сім'ю, коли шоленіли вітри чи хуртовини. У таку пору з-під підвалин чувся стогін і голосіння засипаних землею камен. Його ляклива жінка не витримувала цього голосіння, хапала на руки степочку і тікала до батька чи сусідів. Тоді в самотині навіть магазанику іноді ставало моторошну від камінної туги віків. Про таке, звісно, довідались люди, і з селом пішли чутки, що магазинник знається з нечистою силою. Хтось із жіноцтва при молодому місяці бачив, як з комина його хати на вогненному помилі вилетіла молода напівроздягнена відьма, на її оголених грудях красувалися виновий і червовий тузи. Тримаючись їх і помила, вона покружляла-покружляла над селом, спустилась і шугнула в повідку приходьків. Відтоді в бідолашних приходьків зманчилась корова. З часом ці чутки притихли, та не стихали в негоду камени. Чи втихомирились нарешті вони за ці роки, які він прожив у лісах? Усе ж має свій початок і кінець. Походивши простором зеленим подвір'ям та городом, і ніде не побачивши жодної людини, лісник неохоче відімкнув колодку, відкрив репливі двері і переступив по їх, що вже почав порохнявіти. Дух пустки одразу повіяв на нього. Воселі клубки і матузя павутиння, поплітаво кутки й старе дзеркало, і витвілі фотографії – і божницю з дорогими ще матір'ю купованими образами. Ох, ударку, дарку. За що ж я тобі на дурницьку відпускаю дрова? І чиїм деревом ти облагодилась? Звернувся в думці до вдови сусідки, що сяк так доглядали за його хатою і городом. Він повідчиняв усі вікна, потім зв'язав з Чорнобилю віник. Позмітав ним паутиння, далі дістав із шафи пляшку горілки чарку та полумисок добірних волоських горіхів із свого гіллявого горіха, що прожив із двісті років і досі родив.